Дають ще раз їсти І за столом увесь час знову співають В одній пісні говориться, що На скотарні дві телиці А ми дві коровайниці Йдемо спати на печі Щоб коровай стеречі Аби янголи не прийшли його забрати Другий варіант цієї пісні Говорить про конечність стерегти коровай Щоб хлопці не украли і за «Дунай» не задали. А в цих піснях, коли говориться про воду, користуються завжди архаїчним виразом, вживаючи слова «Дунай». Пісні, що мають архаїчний характер, відзначаються особливою веселістю. «Дайте мені чарку вина», – співають коровайниці, «я її вип'ю», – «дайте мені другу», – «вип'ю її». Дайте мені третю, спробую й третю. Дайте мені всі двадцять чотири, і тільки тоді я відчую, що всі мої сили вернулись до мене. Коли царки налиті, батько і мати п'ють до молодої, бажаючи їй, щоб вона була сильна і здорова, як вода, весела, як весна, багата, як земля. Коли коровай спікся, і час його виймати з печі, співають «Де ти її ковалі живуть, що золоті сокири кують? Ковалю-коваленьку, скуй мені сокироньку, будемо піч рубати, коровай добувати!» Бо він у печі так виріс, що його вже годі так витягти. Коли коровай вийнято з печі, у нього питають «Де ж ти був?» «Що ти чував, святий короваю?» «Бував же я, чував же я, місяця з зорею». «Цебто молодого та його суджину». Запис Чубинського. «Ще раз вихваляють коровай, як даний Господом Богом. Про нього кажуть, ясний, красний, як місяченько, як ясне сонечко». Запис Чубинського. Потім кладуть коровай на віко-діжі, застелене навхрест двома вишиваними рушниками. Ставлять віко на голову молодиці, і вона несе його до комори. Розділ шостий. Благословення та від'їзд до церкви. Релігійна церемонія в XVI столітті. Забобони. Вихід з церкви. У хаті у молодої другорядна роля релігійної церемонії. А в день шлюбу, що його звичайно призначають на неділю, молода та молодий з рання зостаються кожний у себе вдома, готуючись до цієї церемонії. Молодий вбирається, роблять також і в його хаті коровай, ставлять гільце. Потім староста, перехрестивши двері палицею, веде молодого у двір. Всі присутні стають в коло і мати молодого кропить його свяченою водою. Після того молодий низько аж до землі уклоняється всім присутнім, кожному окремо, не виключаючи і зовсім маленьких дітей. Потім він іде до молодої в супроводі цілого свого товариства. Обряд, що має далеко більше значення, виконується в той час у хаті молодої. Розплітають їй косу. Розпускають їй волосся, що вона його мала досі старанно заплетене в одну косу. Цей звичай відповідає стародавньому звичаєві обстригати волосся. При цьому обряді поводяться таким способом. На середину хати ставлять діжу, покривають її найчастіше кожушиною, і на неї садовлять молоду. Староста благословляє косу розплітати. Тоді брат молодої, коли вона має ще не жонатого брата, підходить до неї і починає їй розплітати косу. Коли молода не має нежонатого брата, його може замінити нежонатий брат у перших.